Det här är ett poddradioprogram från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller i vår app Studentradion 98,9. Hej och välkomna till premiären av En bra historia, radioprogrammet där vi för er rakt upp är det förflutna via Studentradio 98,9. Veckans tema tar dig tillbaka till vad vissa kallar den mörka perioden av, av västerländska historieutveckling, där svält, ond, bråd, död lurade bakom varje hörn och där det goda var en ständig kamp mot det onda. Jag talar såklart om medeltiden, en tid många verkar fått för sig att det inte hände så värst mycket på, men vi vet ju bättre idag. För att på bästa sätt illustrera detta, med en viss anknytning till förra veckans högtid Halloween, kommer vi i kvällens program diskutera och lyssna på just medeltida spökhistorier. I studion med mig har vi August Junggren, Carl Philips Smedberg samt jaget Erik Sedervall. Strax ska vi lyssna på just hur en spökhistoria från 1400-talet kunde te sig. Men innan detta, lite musik. Det där var Jonathan Johansson med en ny snö. Och nu en bra spökhistoria. Det är natt och skräddaren Jone på väg hem från sitt arbete. Det hade tagit längre tid än väntat så han hade missat dagens mässa och bestämde sig därför för att skynda hem till Lamperford. Under hans färd hörde han något underligt. Likt Anko som leker i vattnet fast där det inte finns någon sjö en Jon klädde sig på huvudet och såg sig omkring. Utan förvarning får en kråkliknande sketnad upp i luften för att sedan falla ner i marken med en kraftig duns. Jon antog den död och steg ner från sin häst för närmare granskning. När han steg för steg närmade sig den kråkliknande varelsen började den plötsligt spruta ut gnistor från dess inre. Jon ryggade tillbaka och korsade sig i hopp om att Gud skulle skydda honom från vad som låg framför honom. Kråkvarelsen flögde upp med klag och Jon, helt skärrad, kastade sig genast upp på hästen och red bortåt med all hast. Men som han red kom varelsen tillbaka och med ett kraftigt slag slungades han av sin häst. Han drog sitt svärd och försökte kämpa tillbaka flygfät, men utan framgång. Till slut tog han återigen kraft från Gud och skrek, Försvinn du som önskar mig ont! Ännu en gång med ett illande skriv flög varelsen iväg. Igen kom den tillbaka fast nu som en kedjad hund. Jon höll då sitt korsformade svärd mot bröstet och kallade en gång för alla på sin tro i namn av fadern, sonen och den heliga anden i hoppat att kommunicera med den spöklika bästen. Då sade den med en jämrande röst, jag har gjort mycket ont och för detta betalt med mitt liv. Min högsta önskan är därför att befrias från mina synder. Kan du ge mig ett signerat avlötsbrev och placera detta på min grav ska jag låta dig passera i frid. Jon bestämde sig för att hjälpa spöket och nästkommande kväll lade han brevet vid hennes grav. Strax därpå kom det överens om en plats där det kunde mötas för att fullfölja ceremonin. Jon nu en cirkel och lade fyra reliker i form av ett kors. Spöket dök upp i form av en get som långsamt vankade runt cirkeln tre gånger. Efter detta föll den till marken för att därefter återanimeras som ett hemskt kadaver av en man. Den döda mannen klädde i ruttet kött talade till Jon med en rasslande röst. Tackar Gud för jag stod vid din sida och torterades av tre demoner när du placerade avlatsbrevet på min grav. Och du bör veta att jag och trettio andra kan nu inträda himla riket. Innan spöket försvann varnade han Jon att han inte borde nämna vad som har hänt under dessa två dagar. För om så fallet ska du Jon straffas på samma sätt som jag. Där var We Good Med Day Loaf. Ja, där hörde vi alltså en spökhistoria. En aning omformulerad. För mer dramaturgiskt anpassad. Av en sammanfattning av Andrew Joynes I hans bok av Medieval Ghost Stories. då. Eh, så vad säger ni? Tycker ni att den var läskig? Fruktansvärt ruskig tycker jag då. Jag tycker den det har någon sorts eh, kvalitet i sig. Att det är ju ganska. Det är liksom natt han kommer på en landsväg. Eh, och Han möter någonting. Det är klassiskt. Ja, jag tycker mest på det där med att de byter form hela tiden, det är ju lite... Ja, det, jag om, om jag var ett spöke kunde byta form till vad som helst, men om jag skulle ta formen av en get då, jag tror att det skulle vara, men det är väl någon typ av symbolik i geten och satan och hela grejen, men jag skulle ju inte välja en get om jag fick välja en form. Du Carl Phillips som är lite expert i det här området då, vad skulle du säga bakgrunden till den här historien, Var ligger den i? Alltså den här spökhistorien är nedskriven i början av 1400-talet eh, i ett kloster i Yorkshire i norra England. Eh, klosteret hette Byland. Så de här brukar oftast kallas The Ghost Stories of Byland. Och vi vet inte vem det var som skrev ner dem men det var antagligen en mung som eh, samlade spökhistorier runt om från trakten. Och eh, de här spökhistorierna har varit okända för historiker fram till 1920-talet. Då man hittar dem eh, liggande i så bibliotek sådär, och samlade damm. Och tyckte ja, ah, det här var ju häftigt. Vad hette den här mannen då i berättelsen? Det var väl John Snowball. Och Snowball är väl Homer Simpsons katt? Är det inte det? Ja, Att det är ett spöke tycker jag känns jobbigt. På vilket sätt sammanfattar han dem lite grann? Ja... Eh... Alltså man kan se mycket symbolik i den här historien som går igenom i den medeltida magitron. Alltså tron på magi var oerhört stark bland teologer och bland vanligt folk, bland bönder och så vidare under medeltiden. Så till exempel, han hör att det plaskar från vatten och vatten, det var ofta en, en, en sorts symbolisk plats där verkligheten mötte det, det magiska eh, och vi kan också höra på den här historien att eh, han kommer på, på en väg och vägar och speciellt vägkorsningar var liksom platser där, där magiska saker hände. Ofta klockan tolv på natten så skulle man knyta ett re på ett visst sätt eh, eller kasta en förbannelse på vid en korsning för att eh, magi skulle eh, hända. Men så det är någon typ av vägskäl mellan, mellan andliga värden och vår väg när det är vatten. Och liksom, det, det är någon typ av mellanting där. Ja, det är någon sorts symbolisk mellanting vilket återkommer genom hela medeltiden. Och det finns ju fortfarande kvar idag. Skulle jag vilja säga. Alltså att det är just natten på en landsväg. Där brukar mycket... Det är sant. Det ju där man hittar spöken. Det vet ju alla. Det där är där det spännande händer. Ja, det där var 1612 med Wolfpack. Ska vi återgå nu till diskussionen här om den här spökhistorien? Vad kan säga, hur är den i relation till andra spökhistorier, Carl Philip? Just den här historien och de andra Byland-historierna, de här tolv historierna de är ganska typiska för det sen-medeltida spökhistoriebruket för att under senare delen av medeltiden då var det så att spökhistorierna handlade om att en, en själ eh, vandrade på jorden för att den var olycklig eftersom den befann sig i, i skärsälden och pinades. Så att det var ofta att den hade begått eh, någon sorts synd eller brott som den ville ha försoning för. Eh, och det var oftast att eh, ett spöke dök upp eh, och tillkalla en präst. Så kan prästen eh, det, läsa bot på mig så att jag kan komma till himlen. Eh, om vi skulle jämföra det här med tidigare medeltiden, då är just spökhistorierna eh, mycket mer våldsamma och eh, spökerna är ju inte alls sådär eh, snälla eller eller gott, utan de, de mördar och, och slaktar djur och, och eh, är inte... Inte bra alls. Är det för att kyrkan har gett sig in i spökhistorierna och liksom, eh, tag, tagit över det. Det, det? Då har man bytt ut liksom våldet mot heliga män som gör något no, no bra istället. Eh, ja, det kan man säga. Kyrkan är väldigt involverad i just produktionen av, av spökhistorier. Och det hela det här är från ett teologiskt begrepp, eh, just skärselden, vilket inte fanns under den tidiga medeltiden. Utan under, under tidiga medeltiden, från år 500 till år 1000, då var det så att det var ytterst få människor som kunde komma upp till himlen. Alltså det var en väldigt exklusiv klubb kan man säga. Man behövde ha varit munk eller präst hela sitt liv för att få komma till himlen. Och det här gjorde ju att vanliga människor blev ju väldigt oroliga. Eftersom de gick till mässa varje... Söndag, men samtidigt så blev de tillsagda att ni kommer komma till helvetet, för att eh, man, man, man kan inte hålla på att arbeta eller leva som ni gör leva ett normalt liv eh, och då, då kan man inte komma till himlen, och det gjorde att det blev ett stort tryck på kyrkan att eh, förändra sin teologi att eh, man, man helt enkelt satte en, en tredje instans mellan eh, helvetet och himlen, skärsälden så att eh, då, där kunde man försona sina, sina synder. Och det hela blev väldigt matematiskt efter ett tag. Att, har du skält en, en brödspade, då är det ett år i skärsälden i kokande olja. Alltså oerhört så här, matematiska tabeller eh, som uppkom då efter att eh, skärsälden infördes på 1100-talet. Ja, vi märker till och med här i den här spökhistorien då, eh, just skärsäldens eh, liggande... Att han befinner sig i något slags mellanläge där. Då skärkälden, Och också förvandla sig till olika djur. För att försöka eh, bryta sig ifrån det här då. Vilket är en teorier här eh, jo Joines. Eh, men samtidigt också den här eh, i slutet av spökhistorien. Där han säger att han har blivit torterad av demoner. Och det är för att de liksom ska försöka tortera någon så mycket som möjligt. Innan han kommer ut ur skärkällan helt enkelt. Så att de måste liksom hinna ikapp med sitt schema nästan. Ja, uh... På, på bilder från, från skärsälden då är det just att eh, det är skälar som ligger i kokande olja eller eld. Och så ser man liksom hur synderna eh, liksom svettas av dem. Så det är, det är väldigt liksom så här fysiskt hur man blir av med sina synder i, i skärsälden. Och, eh, så, och, så efter eh, skärskäldens införande då kan man se att, att kyrkan själv börjar skriva ner massa spökhistorier. Vissa kloster börjar skriva ner spökhistorier. För att eh, kunna berätta dem på mässor och eh, på det sättet eh, göra det lätt förstå förstått för vanliga människor att förstå Skärsälden. Att om man hade en spökhistoria där en person kommer tillbaka till, till jordelivet och eh, säger till människor: Jag lider i Skärsälden. Ni måste eh, lämna tillbaka det stulna eh, silvet jag, jag stal innan jag dog, eller ni måste. Hitta en präst och, så han kan läsa på mig. Det här signalerar ju till vanliga människor att eh, om ni inte sköter er så kommer ni till skärskälden. Det var ett sätt att sprida det här teologiska begreppet. Ja, det märker vi verkligen i den här spökhistorien också, med att just det här spöket då, tar kontakt med honom eh, genom just den här metoden att eh, stoppa honom. För att han har inte varit på mässan nu då, och kan bli på något sätt då ohelig. Och eh, prata med den här mannen, eh, den här skräddaren då, Snowball som han egentligen heter, eh, genom just att säga till honom att han behöver ett signerat avlatsbrev för att befria honom från hans synder. Och det, det är lite komiskt att han då ska gå ner i den här graven och lägga det på hans grav. Och han står där och kollar på under tiden det här händer. Och även den här ceremonin, att han ska måla en cirkel eh, och lägga liksom de här... Eh, relikerna i ett korsformat det förklarar sig aldrig riktigt men jag antar att det också är en typ av en metod Ja, det var många delar av de här spökhistorierna som är väldigt oklara och kyrkan håller inte med om allt och ibland så är det så att de, man tillkallar en biskop och säger så här vad ska vi göra vid Det där var I med Kendrick Lamar nu blir det en krönika om spökarna på Island under vikingatiden. Om vi får tro på de fornordiska berättelserna fanns det gott om spöken och där från de döda under den skandinaviska vikingatiden. Dessa vånader var inte snälla, vilket man kanske skulle kunna tro. De var istället ofta mycket farliga och skräckinjagande. Om nätterna vandrade på jakt efter människor och boskap att döda och äta upp. Det beskrevs nämligen som mycket hungriga varelse. Sättet att döda dessa vånader, vilket i sagorna kallades Draugr, var för en modig man att bege sig ner i deras gravhögar och hugga av deras huvuden. Belöningen var gravbytet och ära. En av de mest skrämmande av de isländska spökhistorierna är den om herden Glam, vilket kommer till Island och tar arbete vid en gård. Och blir där dödad av övernaturliga krafter. Efter det bör han hemsöka gården. Mördande tjänstefolk och boskap. En hjälte. Gräter en starke. Åtar sig att vakta gården. Mitt i natten smyger sig Glam in på gården. Och hoppar på Grette. Varpå en brottningsmatch inleder mellan de två. Grätte knuffar ut vånaden på gården. Och hoppar på honom. Men just i ögonblicket kom Mona fram. Och Glams ögon lyste vita- den synen skulle aldrig lämna Gretes minne. Trots att han besegrar glam blir han förresten av livet rädd för mörkret. För historiken Catherine Hume står dessa vånader för en asocial kraft vilket hotar samhället. Hon säger att dessa vånader är starka men deras styrka är sekundär till deras förvridna mänskliga laster. They embody the nightmares, shadows side of society, the ruthless elements that are normally repressed. Det levande döda var alltså en symbol för den negativa sidan av det isländska vålds- och tapprättskulturen vilket samhället måste bemöta för att inte falla in i anarki och kaos. Monster fungerar ofta i sagor och berättelser som varelser vilket bevakar gränsen mellan det normala och det främmande. På liknande sätt blir Frankensteins monster, skrivna av Mary Shelley i början av 1800-talet, en representation av vetenskapens gränsöverskridande vilket korsar gränsen in i det omoraliska. Frankensteins monster, likt de isländska vånaderna, är symboler för okontrollerad styrka och maktambition. Bevridna och vanskapta dubletter av människan. Det där var Om du vill ha mig med Adrian Modegård. Ja, eh... De där isländska monstren eller spökena, de verkar vara ganska mycket annorlunda från den här tidigare historien. Alltså att de är blodtörstiga. Och... De är ju snarare liksom magiska zombies mer än spöken. Som alltså om jag tänker spöke så tänker jag med att du vet det här är lakan så alltså spöken, lapan liknande. Det här är ju snarare zombies som kliver upp i sin grav och jävlas med folk. Eller om någon gravplundare kommer ner så, eh, så får de sin en överraskning när <laughs> ett... En ordentlig <laughs> överraskning. När det är ett spöke där som eh, dödar dem. Jo, ja, det finns ju en helt klar liknelse där med Skyrim. Man ska, ner i, man ska ner i grottan Och eh, få skatt så. <laughs> så blir man på hoppa med hela skelett Finns det några bilder på dem där? Hur de kunde se ut? Är det liknande? Nej det finns, det finns inga, inga bilder från de här Isländska draugr Men det är en ganska lustig sak Att just tv-spel har plockat upp Väldigt mycket på de här isländska sagorna Och eh, till exempel I, i tv-spelet Skyrim Så är det ju nere i kryptorna eh, Monster som kallas draugr men eh, en sak som jag tycker är, känns lite fel med det det är just att eh, de här eh, monstren i Skyrim de här draugr, de är ju eh, zombies och de verkar vara väldigt korkade de pratar inte utan de bara eh, attackerar medan de här isländska eh, spökarna, de eh, kan ju faktiskt prata <laughs> fast, fast där i sagan så ger han väl bara på sig, på, på sig hjälten eller hur? Helt oprovocerat Ja. Det är, då är det inte så här att han får någon förvarning att nu jävla ska du få stryk utan det är ju bara en påhopp där också Ja, jo, det är så att ibland så är det påhopp och ibland så är det, är det samtal, inte vänliga samtal men det är ändå dialog Hur klarar han sig tror ni alltså, just det här, leva hela livet med den här eh, synen av den här mannen med vita ögonen det har ju varit fruktansvärt Han får väl å andra sidan vara nöjd med att han själv inte har blivit den än. En för det är min här, re reaktion att om man har biten av en zombieliknande sak då är man ju körd sen, då man, blir man ju samma sak eh, men, men det känns väl också som vi, när vi läste de här texten att, eh, att det är som en sjukdom de här de kan, det kan bli som en epidemi så liksom, slår ut en hel by ja. om, man, om man inte är på hugget och, och, och vad man nu gör he, kastar heligt vatten på dem eller någonting, så kan det bli en epidemi som slår ut en hel by ja och eh, det beskrivs ibland som att eh... När de eh, drar igenom byn, då drabbas byn av sjukdomar så att hela hushåll eh, dör. En, en ganska lustig fortsättning på den här eh, spökhistorien som vi just hörde om Hedenglam. Att eh, när hjälten dödar Hedenglam, då kastar han en förbannelse på hjälten. Vilket 20 år senare gör att hjälten dör. Han säger att eh, du kommer bli eh, utfryst i samhället och eh, det blir han också. Och lever helt eh, lag, laglös eh, tills han dör 20 år senare. Ja, det är hårt. Ja, det är hårt att eh, vara hjälte på, på Island. Det där var kattliv med joy. Eh, ja, då har det blivit dags för historiska nyheter. Och eh, första man till rakning är du, August, som har förberett... Ja, Jag tänkte uppdatera lite på hur det ser ut på vikingafronten. Det var nu 50 år sedan som vi hittade några hårda bevis för att det fanns vikingar i Nordamerika. Under de senaste 50 åren har man försökt hitta fler såna här vikingarutposter. Men man har inte haft någon framgång förrän nu. Nu har man nämligen hittat på Baffin Island utanför norra Kanadas kust, en av de ställena där Leif Eriksson påstås ha stannat. Man har funnit vikingaslipstenar och byggnader som påminner om byggnader från Grönland och Norge. Och så har man hittat tvinnat rep och de här repen liknar inte alls de rep som de lokala indianerna använder sig av. Utan de kan jämföras med repfynd från grönan. Så när man, när man då insåg att de här repen inte tillhörde urbefolkningen utan att de var tvinnade av vikingar så började man gå igenom äldre fynd och kunde helt enkelt fastslå att vikingar och indianer handlade med varandra och att vikingar hade en etablerad närvaro på kontinenten. Det visste man väl till viss del tidigare men nu har vi ännu mer bevis det blir ännu tydligare och tydligare att vikingarna inte var vildar som bara slog ihjäl folk utan de åkte över hela världen och handlade också. Det är skönt att veta. Det där är en sån här typisk grej man lär sig ganska tidigt i skolan att eh, vi var första i Amerika. Så, där, så det är ju väldigt viktigt för eh, vår liksom, nationella identitet eh, på gott och ont. Vi var faktiskt <laughs> först liksom. Christopher <laughs> ja. Columbus som var en jävla nolla. Men eh, tror du att eh, det här betyder att eh, grundskolans historieböcker kommer att eh, skriva om? Det, det, det krävs väl en hel del mer för det är jag är rädd. Var, var mer än just verktyg man hittar där? Var så här bosättningar och sånt? Ja det, det, det är en husformationer som, som, som man, man kan inte vara hundra de är inte hundra procent säkra men de ser ut som de som, som, som, som finns på Grönland och Norge Det är troligt Där hörde ni alltså Silly Little Things med Shannon Saunders Och nu är det Erik Sedevall som har förberett en historisk nyhet för oss Ja, nu blir det lite mer, eh, eller ja, tematiskt kanske. Att man har hittat amerikansk vampyr. Eh, den sista amerikanska vampyren då har man hittat tecken på då. Eller vad man tror, den sista amerikanska vampyren. Och det här är då 1892, så det är så pass sent alltså. Och då ska jag berätta lite bakgrunden här till den här historien. Och det var den lilla staten då, New England i USA. Där en liten bi i Brown-familjen var efterföljd av tuberkulos och eftersom modern medicin inte kunde hjälpa dem här så vände de sig helt enkelt till vidskepelse och andra konstigheter. Och släkten då, Brown, bestämde sig därför för att gräva upp två stycken familjemedlemmar då som hade dött av den här. Och det var frun och dottern. För de trodde de helt enkelt var vampyrer som sög livet ur den här lilla bin då i form av tuberkulos och, och annat hemskt. Och på det sättet helt enkelt grävde de upp och skar ut då hjärtat på de här människorna och kollade så här. ja men det här blodet är färskt då och läkarna där då sa helt enkelt ja men det här är ju för att hon har bara varit död i två månader men Bin trodde ju inte riktigt på det här och därför valde de istället att skära ut hjärtat och skära ut lungorna och bränna det här i ett elixir och krossa det låta den här Brown-familjen eh, lukta in det här helt enkelt för att de skulle bli frisk men vad som då hände då, logiskt nog, är ju att de dog två månader efter. Det här hjälpte ju alls. Alltså inte alls. Det finns ju lite likheter med de medeltida historierna. Just att det spred sjukdomar av de här, den här vampyren eller, eller spökena. Men det finns ju en aspekt där som är lite kanske mer modern. Den, den här vetenskapliga aspekten att man skulle ta ut organen och, och krossa dem till, till ett elixir. Det kan ju delvis stämma det du säger men det har ju faktiskt funnits tecken på alltså 200 år tillbaka där då i nybyggarna att de faktiskt gjorde det här. Att de Vanligtvis krossade, eh, helt enkelt, de här efterleverna då, av dem. Av dem man trodde var en vampyr för att de skulle andas in de här grejerna. Liksom bara hundra år innan hade det exakt samma sak hänt. Men det är ju mer förlust på tro på den moderna medicinen som orsakar det här då, lite grann. I kombination också med kanske moderna medicin. Men det där var alltså den sista vampyren. Om man ja. inte räknar Edward Cullen då, eller? Precis, mm. eh, den sista amerikanska vampyren som man har vunnit spår av som man tror. Okej, okay, tack så mycket Erik. Det där var allt för oss för en bra historia denna vecka. Idag har vi pratat om spöken under medeltiden samt om vandrande lik under Islands vikingatid. Vi hörs nästa vecka torsdag klockan 17.00. Lyssna gärna på programmet Föda nu efter nyheterna. Hej då! Mm.